Pozdravljeni v mojem prvem podcastu, ki bo draft edicija, saj je manj kot tri dni do začetka drafta leta 2012. Prvi in drugi pik sta vse kot ne že odana. Od Prvi pik bo seveda top prospekt letošnjega leta, to je Andrew Luck iz univerze Stanford, izjemen quarterback, ima vse sposobnosti, da uspe na najvišji ravni in vsi pravijo, da je novi Peyton Manning. Izbrano v strani Indianapolisa, to je preko Twittera tudi potvrdil njihov owner John Ersey, Jim Irsay, pred kakim tednom dni. Drugi pik imajo Washington Redskins. Redskins so oddali kar tri prve pike, in sicer letošnjega prvi pik leta 2014 in prvi pik leta 2011, plus še pike iz druge runde, kar je velika cena za preskok štirih mest. To je bil trade z St. Louis Ramsey, ki z katerim se da iz novim trenerjem Jeff Fisherjem prihodnost izgleda kar solidna. Vaši to naredil, da bi pridobil novega franchise quaterbacka, kar bo Robert Griffin III iz univerze Baylor, temno polti podajalec, izjemno močna roka, nemanjka mobilnosti, Tudi mislim, da kar drugi najboljši igralec na letošnjem draftu. Pa ne pozabimo, da je bil lanskoletni zmagovalec Hasmonove nagrade. Tretji na vrsti so Minnesota Vikings. Vikings bi sicer najraje pridobili več pikov in tredali tale njihov tretji izbor na letošnjem draftu za mogoče katerega nižjega iz prve runde, ter dobili kak izbor na prihodnjem draftu oziroma v poznejših rundah letošnjega, vendar za enkrat največjega zanimanja ni. To bi se zgodilo v primeru, če bi tretji najboljši podajalec na letošnjem draftu, kar je Ryan Tannehill iz Univerze Texas ANM, bil mogoče Tarča Cleveland Brownsov, in bi najverjetneje potem Miami mogoče v skrajnem primeru tudi Kanzas, hotela tradati više in pridobiti tale tretji pik, ter tako izbrati Rajana. Ampak, če Vikings ostane tretji pik, mislim, da ne morejo ni zgrešiti, če izberejo najboljšega tekla na letošnjem draftu, kar je Matt Kalil, prav te Rajana Kalila centra iz, od Carolina Pentersov. Matt je Absolutno najboljši prospekt na letošnjem dravtu, kar se tiče napadalne linije. Prihajajo z univerze USC, starter. Mislim, da bo tudi Adrian Peterson, koliko najverjetneje še bo, bolj, Christian Ponder vesel, da, bo, da bodo pridobili tale pik. Četrti so na vrsti Cleveland Browns. -i. Browns -i imajo ogromno looken, nimajo franchise, quarterbacka. Mislim, da tudi ne bodo izbrani Ryan tannehill -a. Najboljši njihov pik je, da grejo pač za najboljšim igralcem, ki bo na bordu. To je Trent Richardson, Ryan Beck z Univerza, Alabama, Crimson, Tide. Uh, Če pravo, Ryan Beck -i, kot smo videli lanski sezoni, niso več tako pomemben del ekipe in se jih mogoče lahko predobijo drugi ali tretji rundi, vendar Trent Richardson je game changer, izjemen igralec, izjemen power runner tudi hitrosti ne manjka after contact je prav izvrsten in mislim, da klimat bo, poleg njihove, kar so line linije, ne bo naredil nič narobe, če izberajo njega. Peti zbor na letošnjem draftu imajo Tampa Bay Tam Tampa se v letošnji free agent marketu kar lepo ukrepila. Ukrepili so linijo z Nixem, ukrepili so receiver Corps Vincent Jackson on, uh, Josh Freeman se bo letos res moral izkazati, ker ima prvega receivera, ima kar solidnega run backa. Zdaj so ukrepili linijo, tako da izgoro več ne bi smelo biti. Imajo tudi novega trenera, uh, ki prihaja iz Univerze Rutgers. Uh, mislim pa, da bodo s tem petim pikom izbrali Mone skleborna Najboljšega kornja je na letošnjem draftu iz univerze LSU. Clayborne je total package, po domače povedano ima vse, ima hitrost, lahko krije coni, lahko krije man to super, super dodatek v brambi Tampa Bay, ki je včasih veljala za v boljših ligi. Zani let je tam pa malce padla, ampak mislim, da bo letošnja zana kar lep pokazatelj, v katero smer tam pa res gre. Šesti so na vrsti St. Louis Ramse z novim trenarjem, Jeffom Fisherjem, ki prihaja z Tennessee'a, tako tudi z novim GM oles s Prvotno so imeli na voljo drugi pik, vendar so ga, kot smo že prej imenili, tredali v Vašingtonu, sedaj ogromno piko in prihodnost za navijače se bi morala biti svetla. Tako, gospod Snid, kot gospod Fisher sta uradno povedala, da quarterback, ki ga je izbrala prejšnja, prej, ki so ga izbrali prejšnji vodilni može organizacije, je njihov franchise quarterback, zaupajo vsem Bradforda, da kljub njegovim poškodbam. Running za zaenkrat v Steven Jacksonu imajo več kot solidnega, manjka pa Bradfordu Tarč, kam lahko meče. Idealni izbor je Justin Blackmon, receiver iz Oklahoma Stata. Uh, izjemen prospekt, izjemen atlet, red zone red. Izgleda dosti večji, kot je. Sicer uradna merita je pokazana 6.1 vendar. Izgleda dosti večji, kot to. Mislim, da bo Bradford kar zadovoljen s tem naborom, čeprav Čeprav, po moje, če bo Fisher imel glavno besedo, se lahko zgodi marsikaj. Vem, Fisher je zaljubljen v svoje linije tako napadalno, kot obravmu in ekipa v okoljih. Vem, da mislim, da Bradford najbolj potrebuje letos resiverja. Sedmina vrši so Jacksonville, Jaguars. Jacksonville je v fazi rebuildinga. Ne vem se, če bodo sploh ostali, Jacksonville v je malce padev, Miami ima kar tri ekipe, uh, oziroma Florida ima kar tri ekipe, vendar never the last uh, Jacksonville 7. izbere Melvin Ingrama, defensive enda uh, South Carolina, Ingram je super all-around igralec, bo čez nekaj let postal vodja obrambe v, v Jacksonville, Mislim, da Jacksonville ne more zgrešiti s tem naborom. In že smo v, na osmem mestu. Na osmem mestu so Miami Dolphinsi. Miami je v off-seasonu sicer zgrešil, <laughs> po povedano, Peitona. Prav tako, tudi med flynn uh, sicer so podpisali David gerarda, ki je soliden igralec, vendar bi rabili quaterbeka za prihodnost kot vemo, je NFL postala quarterback Raven League, absolutno. Ryan Hill je prospekt, je izjemen talent, vendar imel je nekaj manj kot 20 startov na poziciji quarterbacka na univerzi Texas A&M, se izkazal, po moje pa še ni pripravljen za kar šipko ekipo mi Ker ti lahko samo kar hitro pade, ne vem, strokovnjaki se strinjajo, da naj bi Mijemi, če se ne bo zgodilo kaj drastičnega, z osmim pikom izbral hila vendar, ja puščam možnosti odprte, imajo tudi novo, novega trenerja pri Mijemiju, prejšnji koordinator napada pri Green Bay to je gospod Filbin, Uh, bomo videli, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Na devetem mestu so Rising Carolina Panthers uh, lani so imeli prvi pik s Cam Newtonom, niti malo niti, niti, malo niso zgrešili. Uh, Cam je dobil nazaj svojega glavnega receiverja Steve Smitha, ki je podpisal novo pogodbo. Uh, running back je, imajo Včasih je bil to najboljši tandem v ligi, vendar tem več ni tako. Linija je kar solidna, mislim, da so v napadu za dosti dobre, tako da grejo v brambo, grejo z Flažer Coxom, Defensive Taclums in Mississippi state obramba e, Obrama Karolane je bila lani za nič. Če bi bila obramba malce boljša, bi Karolajna letos izbirala mogoče tam od 15. mesta naprej, ne pa v deseterici. Vendar tudi to je dobra stvar, Cam je bil rookie v the so služeno uh, novi trener se je več kot ujel s Camom, morajo samo poboljšati obramo in bo, mislim, da bo Fletcher Cox takošen starter, uh, force in the middle in da bo kar soliden Na desetem mestu v Buffalo Bilsem namenjam Michaelo Floyda wide receiver z Notre Dame. Čeprav je za po moje pojme Za Floyda to globoko prerano je Floyd Game Changer, je povzašen resiver, izjemne roke, solidna hitrost, great roadrunner. Buffalo sicer ima resiverja v... ...v...stivu nekaj. Vendar. Ker so predlani vrgli ogromno, ogromno denarja za njihovega kao franchise quaterbacka, ki se letos je pa ni izkazal, bolj se nikot je, uh, rabijo nekega playmeherja, ki bo tiho, ki bo deloven. Floyd seveda to je. Floyd je prav nasprotje na Steve'a Johnsona, ki je bil draft steal pred nekaj leti sedmi nabor, letos dobil novo pogodbo, zjemeni grad vendar ima preveliki jezik spominjalo novega Terrell owens uh, Floyd bo kar dobra sprememba v napadu Buffalo, ki je dobil pes Rashire v Williamsu, vrgel ogromno denar, tam, mogoče celo ne za talent kot za promocijo, za marketing in da vseeno obrambo recimo, da so poštimali.